Мислете за Слънцето 6-та учебна година 23-та лекция на младежки окултен клас държана от учителя в София на 6 март 1927 година Неделя Чете Йордан Стоянов Само светлият път на мъдростта води към истината Размишление на начетат темите си. Първата ми играчка. Тема Първата ви учителка или учител във вашите спомени. Първото, каквото помните от училище. Да видим доколкото можете да се възпроизведете техните имена, дали ги помните. Колко от вас са се занимавали с астрономия в университета? Как обяснява съвременната астрономия движението на кометите? Фигура 231 представлява окръжност с център S и точка R по окръжността, а самата окръжност представя орбита на планета. От точка R излиза две сили, едната която отива към S Слънцето, а другата перпендикулярна на нея. Обяснява брат Томалевски. С, Слънцето, в центъра, нека имаме и една планета R. Земята, да кажем. Тя е подложена на действието на две сили. Силата на инерцията, която ако действа сама би изхвърлила Земята в пространството, а втората сила притеглянето на Слънцето, което би е завлякна в центъра на Слънцето. Когато едно тяло се намира под действието на две сили, то отива по една трета по правилото на паралелограма, Намираме я равнодействащата, диагонала на паралелограма. Тази сила всеки един миг действа и планетата описва една окръжност, т.е. тя не описва затворена крива, понеже и Слънцето се движи, а спирала. Само Слънцето в своето действие продължава, брат Томалевски, като че прави малки тласъци. Кометите извършват други пътища, не ми е ясно защо техните орбити са такива. Защо след известен период едни се завръщат пак, а други не се завръщат? В този интервал, когато кометите се намират в Слънчевата система, подчиняват се на закона за гравитацията. Учителя продължава. Тогава какъв извод можем да направим по закона на уподоблението? Движението на планетите е добре. Венера упражнява известно влияние върху чувствата, нали? Сега може ли да се определи колко са тези многоъгълници? Някой отговаря, то е една графическа система, чисто начертателна. Този многоъгълник е безкрайно малки стени, защото тази планета всеки миг е подложена на тези две сили. Хубавата страна на астрономията, тя упражнява известно влияние върху известни области на мозъка. Всички са временни науки, които се изучават, със своята енергия упражняват известно влияние. За пример, вие изучавате астрономията, какво може да придобие човек. Съвременната астрономия обяснява ли разпределението на планетите? Кои са причините? Някой отговаря. Според Кант пласа, разпределили са се в този порядък, но не може да се определи защо Юпитер има такава голяма маса. Интересно е, че разстоянието на планетите до Слънцето се починява на един много прост закон. Ако напишем числата 0, 3, 6, 12, 24, 48, ако към всяко прибавим по 4, 4, 7, 10, 16, 28, 52, ако новополучените Сако разделим на 10, ще имаме 0,4, 0,7, 1, 1,6, 2,8 и 5,2. Тогава като вземем за единица разстоянието на Земята до Слънцето, на Меркурий е 0,4, на Венера 0,7, Земята е единица, Марс 1,6 и така нататък. Този порядък показва, че в своето разпределение планетите се подчиняват на известен закон. Обикновените мисли в света, продължава учителя, в света заревят ценните работи. Тъй когато в някой град или някоя култура престанат хората да живеят, прахът постепенно ги затрупва. Този прах образува наслоявания. И човечеството има образувано толкова прах, много неща са затрупани. Той го наричат грях. Хората се интересуват за това, което не е важно. Малко хора ще намерите, които се интересуват от астрономия. Само близките работи, куклите, още интересуват хората. Една восъчна кукла интересува повече хората. В една ранна възраст една восъчна кукла струва повече, отколкото най-учената книга. Или едно малко конче. Струва повече. Ако се разгледа човешкият мозък тъй, както сега е устроен, ще си съставим едно ясно понятие за устройството на Вселената. За пример не са изучавани още мозъците. Да се изучат мозъците на астрономите, клетките какви са, има една специфичност. Онзи, който е роден за астроном, има специфичност на клетките в известна област. После да се изучават мозъците на химици, физици, богословци, има нещо, което ги отличава. Всеки човек си има вътрешни стремления специфични. После самите химици, те се отличават по подробностите. Някои схващат философската страна, някои практичната. Как се боедисва, един боедже е нали е химик? Ученик е той. Астрономията като една възпитателна наука, за в бъдеще вие трябва да изучавате. Тези петна, които се получават в Слънцето, те се появяват и у човека в неговия слънчев възел, в неговия черен дроп се появяват тези петна на Слънцето. Едно съответствие има в явленията на природата. Той, което става в Слънцето, става и в някои по-напреднали натури, унези, които са под влиянието на Слънцето. У нези пък, които са под влиянието на месечината, тя упражнява известно влияние върху техните мозъци. Пълненето на Луната, празненето, веднага действат върху съграждането на човешкия ум. Сега вземете. Когато има на Слънцето повече петна, на Земята има повече влага. Тази влага се обославя, тези петна изпращат повече магнетизъм и повече електричество. А когато се намаляват тези петна, идват неплодородни години. Става суша. Много хора боледуват по причина на липса на влага. Не на водата, но понеже водата е един добър проводник на електричеството и магнетизма, водата е един от най-добрите проводници на електричеството и магнетизма. Най-първо като ученици трябва да държите в изправност тялото си. Тялото е разумно. Силите, които действат в тялото, са разумни. Тези сили, които действат във вас, те са подчинени на друг един закон. Те са разумни сили, които ви служат по същия закон. Представете си, вие сте едно малко своенравно царско дете, имате един учен доктор, учени слуги и вие им заповядвате. Царски син сте. Правите капризи, и те трябва да се подчиняват. Но трябва да знаете, че това е до довреме. Защото всички тези хора са подчинени, докато баща ви е жив. Като изгуби баща ви влиянието си, вие пред техните очи няма да имате той и влияние. По същия закон, силите, които действат във вас, вашите способности, имате известни способности, които знаят повече, отколкото вие знаете. Те са слуги. И ако вие сте неразумни, не знаете как да се обхождате с тях. Един ден ще изгубите вашето влияние. Тъй човек обеднява. Човешкият организъм може да обедне, може и да забугате. Зато и човек не трябва да се тревожи. Ние разбираме, не трябва да се създават мъчноти и неприятности на унези разумни сили, които работят за нашето добро. За пример казва се някой път, че човек не трябва да еде много. Че ако той еде много, той ще приведе всичката своя мозъчна енергия за стомаха. Мозъкът е един акумулатор на електричество и магнетизъм. Тъкно се свърши работата, мозъкът събира енергия, дойде втория обяд, той погълни енергията. Съвременната наука не е определила какво трябва да бъде разстоянието между един обяд и друг. Вие трябва да направите опит, всеки един от вас да види кога трябва да еде. 12 часа не е най-точното време, когато трябва да едете. Ако едете по-малко, ще употребявате по-малко мозъчна енергия, ще бъде по-здравословно състоянието ви. Трябва да имате един запас вътре в мозъка си. От чисто хигиенично гледище, в този отношение класът трябва да приложите упражненията, които ви са дадени. Те имат за задача да направите един малък опит между другите работи, които имате сега. Понеже вие имате да се справяте с вашите стари навици, може би ви трябват най-малко още хиляда години да се справите с себе си. Тъй като казвам след хиляда години, но от сега трябва да започнете, защото колкото по-късно започнете, толкова по-трудно ще бъде. И ако закъснеете, ще изгубите условията за тази вълна, която ви е подела и после даже да имате желание да се развивате, няма да имате условия. Запас от енергии може да имате, добри идеи може да имате. Христос е казал на едно място. Аз трябва да работя дорде е ден, защото идва нощ, когато никой не може да работи. Тогава ще се пренесете на астралния свят и там вашите работи напълно ще се обославят от работата на земята. Ако на земята работата ви не е свършена, не можете да имате една плодотворна работа в духовния свят. Ще преглеждате само вашите сметки. Пък, ако сте работили добре на физическия свят, ще започнете една много приятна благотворна работа, той което наричат блаженство. Ще има един вид приливане на енергите от едно състояние в друго. Зато и всеки ден, като станете сутрин, ще започвате с физическите желания. Всяко едно желание ще го трансформирате. Ще произведете неговата духовна сила. Сега след тя човек отива на работа. След работа се умори, спи, стане, яде, пак работи, пак спи, няма никаква духовност. Тук работата става почти в неговото подсъзнание. Правили ли сте наблюдения колко часа употребявате за духовна работа? Имате ли статистика? Някой път ви искате да знаете как е създаден светът. Много лесно може да ви обясня, но няма да го разберете. Но аз ще ви разправя за друг един закон. Фигура 232. Тя представлява три точки. В, оф, Чов. Точка ОВ се намира между точка В и точка ЧОВ. Представете си, че това ОВ представлява една овца. Представете си, тук имате един човек. Между тази овца и човека има един радиус, който ги свързва. Влияние връзка. От другата страна имате един вълк. Питам сега, ако на вълка му се даде влияние върху овцата, какво ще направи? Той ще унищожи този център. Той ще остане сам. Ако тази овца дойде под влиянието на човека, той е вегетарианец, тази овца ще се размножава. той ще употребява само нейната вълна. От чисто физиологическо гледище, при влиянието на човека овцата ще се увеличава, при влиянието на вълка ще се смали и съвсем ще изчезне. Във всеки един човек има едновременно тези две сили, които действат. Той е закон на творчество в света. Ако вие не можете да постъпите като човек, непременно ще постъпите като вълк. И ако се откажете да постъпите като вълк, вие непременно ще постъпите като човек. Вие не можете да бъдете неутрален в света. Следователно, около вас се увеличи вашият ум, под какво влияние сте? Под влиянието на духовния свят. Ако вашата интелигентност се намалява, вие сте под влиянието на по низши същества от вас. в физическия свят има един закон. Ако съберете две тела течност, едното с 0 градуса температура, другото с 100 градуса, ще имате общо 50 градуса температура. В този отношение при възпитанието вие трябва да започнете с самовъзпитанието, като нещо отделно от вас. Човек може да възпитава себе си. Възпитание на своето естество. Значи той е господар и може да възпита естеството си. В него се намират всички възможности. Направете един малък опит. Да кажем, еде ви се бюрек. Тей трепереви ви коремат, треперите за баница. Вземете назаем от някъде 5-10 лева, наедете се. Нищо не сте свършили. Това е слабост. Но хубаво е като вземете баницата да повикате друг да я изяде той да яде, вие да гледате. Когато у вас се зароди, той да треперите, за да се самовъзпитате. В природата има една естествена норма, тя е доволна. Радва се когато ние едем. Когато яденето става по любов, той треперене го няма, не се образувала комия. По закона на любовта, като седнеш да едеш, готов си на всички хора да дадеш от той, което едеш. Ти не гледаш само за себе си. Може да едеш спокойно колкото искаш. И цялата това да изедеш няма опасност. Но когато той чувства и в теб, ти повика и друг да изеде баницата и благодари, че се е намерил някой да изеде баницата. Той е един малък опит да гледаш баницата. Да видим колко от вас могат да бъдат доволни, когато другият изяда банецата. Някой път имате силно желание. Трепере ви сърцето за хубави лачени обуща от камилска кожа, лъскави. Вие ще работите 4-500 лева ви трябват. Треперете да ги турите, да се похвалите някъде. Хубаво е, отлично е, но не е по любов. Следователно, купете обущате. Повикайте други го и му дайте той да ги носи. Разграничение има на чувствата. Има известни чувства в човека, които трябва да се възпитават. А има известни чувства, които трябва да се задоволят. Да знаем кога трябва да задоволим себе си. Има една естествена норма. Всяко естествено желание трябва да го задоволим. То дава подтик, то е трезво желание. Гениалните хора са много трезви хора. В ядене, в спане, те се знаят времето, те не са глупави хора. Те вечерно време, когато всички спят, те решават задачите си. Когато всички спят, той за два часа свършва толкова, колкото за всичките. Денем много мъчно се работи. Как мислите, от 10 до 12 часа, или от 2 до 4 часа, то е неудобно. Към 11 часа коремът и е почне да трепери. Учителят, който е в клас, не може вече да преподава. Що мине 12 часа, той вече уморен. Колко часа може да бъде учителят да преподава? Един и половина, два часа той може да преподава хубаво. Всичките ученици поглъщат от учителя. От два часа той мяза на една изпразнана бутилка. Има ученици, които дават на учителя си. А има и някои, които вземат само. Те са като паразити. Седят и го критикуват. Казват, в първия случай става обмяна. Има ученици, които са отворени. Всичко дават и обмяната става постоянно. Та може 2, 3, 4 часа. Те са изключения. Аз наблюдавам често в класа. Този закон за учителите... Обмяната на мислите. Мислите, които аз ви давам, не ги използвате. Някои от вас сте курстолюбиви. Затваряте се в себе си. Но затварянето не е наука. Да затвориш една бутилка, то не значи, че е добродетелна. Незатворените неща, те са красиви. Затваряш семето в хамбар. Кое семе е по-хубаво? Затвореното или отвореното? Коя курша? Отворени сърца. Отворени умове Човек не трябва да бъде затворен Те са изключения Болният човек трябва да се затваря Но здравия човек да бъде отворен Не изведнъж, но постепенно трябва да даде Трябва да има правилна обмяна Всяко знание, което може да получите За да ви бъде той знание полезно Четете една книга Намерете същественото, което на вас ви допада, и да се вдълбочите в себе си и да бъдете благодарни на онези ваши разумни приятели, които са ви насочили да се спрете. Ако благодарите, те ще внесат 10 пъти повече знания, отколкото ако вие сте прочели цялата книга. Но ако вие не благодарите, тогава няма да имате нищо. Сега виселите в клас казвате. Те са отвлечени работи в живота. Ни трябват обуща, дрехи, хляб, къща. Старини имаме. То са хубави работи. Те ще дойдат. Но ако вървите по този път, и младените ще уредите добре. И старините ще уредите добре. обуща всичко ще имате. Човек трябва да има един спокоен дух вътрешно. Отвън човек той се вълнува. Но дълбоко в душата трябва да има спокойствие. Дълбоко спокойствие. И при най-големите изпитания да знае в себе си, че въпросът ще се разреши. Сега слънчевата система как е създадена? Щом вие сте разтревожени, мислете за слънцето. Мислете за слънцето. Как той изпраща своята енергия? В слънцето има една постоянна обмяна. Дава и взема. Пулсира. Вие не сте правили опит да дойдете в прикосновение с слънцето. Ако се изложите ръката за половин час и мислите за слънцето, ще видите каква обмяна ще има за вашия организъм. Правили ли сте опити да се печете на слънцето, когато сте неразположен? И когато сте разположен пак, да видите какво влияние упражнява. Когато човек е неразположен, всичката енергия отива да уравни вашето неразположение. Разваля духовното ви разположение. Всички земледелци, които постоянно урат, те възприемат само грубите слънчеви енергии. Българинът сложи този кълпак от кожи, огробява човек и казва, изпечеме това слънце. Зато и човек трябва да има една шапка за към обяд, направена от многоъгълници, че като пада светлината да се разбива. Аз бих препоръчал такава от тюлбан от коприна на малки квадратчета, че като минава светлината и върху тялото действа вътре. Като ученици на окултна школа вас ви е потребно здравето. Нали ви приведох онзи пример? Кой от вас. Ако биха му направили операция, тъй да се даде ръката, че да не каже «Ох, да издържи», трябва упражнения. Ама че някои от вас търпят повече. Някой човек, като му запушат устата, може да го бият без да вика. И ако го обтегнете, той може да не прави никакви конвулсии, пък ще опитва големи страдания. Вие в университета правили ли сте наблюдение върху себе си, когато сте изучавали физика, математика, астрономия, естествени науки, ботаника? Кои предмети във вас са е произвеждали най-приятно впечатление? Импулс и тласък за постигане на каквото и да е ваше желание. Всяко желание за да се постигне, трябва да направите ред уравнения. Отношения има. За пример, имате едно желание, вътре става цял един разговор. Дойде ви една мисъл, втора, трета. По един начин, после планирате ден, два, три. Цяла работа, математическа работа. Често вашите учители са ви турили единица заради един ваш поглед. Учителят може да тури на някой ученик единица, като стане, когато го погледне. Той те извика по име, ти го погледнеш лошо. Той те скъса, ще ти зададе мъчен въпрос. Забелязали ли сте, когато знаете предмета, ставате с едно вътрешно разположение? Когато те повика, приятно ти е, казваш, много ми е приятно, че ме повика. Като имаш и състояние, учителят е много щедър. Като те погледне, туреше сторка, казва, хайде от мен. Ще се стремите, докато не приложите този окултен закон, той е най-мъчният закон. Той е най-мъчният закон за приложение, но в неговите общи черти, но в неговите детайли. Много пъти човек побеждава големите мъчноти, а в малките се спъне. Често се случва някое голямо куче да те лае. Нищо. Нито обръщаш внимание. Но дойде едно малко кученце, Джаф, Джаф, Джаф. Ти не можеш да го търпиш, хвърляш камък. Голямото търпиш, но този малкото джудже, не може да го търпиш. Пък ти еднакво трябва да търпиш. И човек малките мъчноти много по-мъчно понася. Сега трябва да се справите с тези малките мъчноти във вашия живот. Сега ще се справите с една от най-големите мъчноти. Ще мислите вече за вечерята. Картофите вече увряха заговезни.